Goeiemôre is ingeskakel by Net Radio SA. Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za waar jy al die inligting ook rondom hierdie stasie sal kan kry. Ons saai ook in alliantie of in 'n met rww Radio World Wide en ook FM Stereo. So ons sê baie môre Baie mooi morgen, baie welkom aan al ons gereelde luisteraars van Net Radio SA, maar dan ook RWW Radio Worldwide se luisteraars en ook FM Stereo. Nou, als gevolg van die wonderlijke mooie koalitie of alliantie wat ons met hulle vorm saam te werk, is daar nou die moontelijkheid dat ons so baie kans een miljoen luisteraars kan bereik so ons is dan so enkie nader aan ons groot droom om 2 biljoen mense op die aarde te bereik, dit is moontlik, omdat ons weet, volgens statistieke is daar minstens 2 biljoen mense wat in besit is van een slim of een smartphone dit is nou al die ander cellfone uitgesluit en ook die tablet of skootrekenaar of persoonlijke rekenaar ons praat maar net doodgewoon nou van hier die statistiek van 2 biljoen nou hoekom so'n groot droom die droom gaan oor Jezus' droom toe hy die kerk gestuur het en gesê het gaan die hele wereld in verkondig die goeie nies aan al die nasies en dit het nou waar geword dit het nou moendlik geword want terwijl ek nou hier praat vanuit Ayrini in Pretoria, Suid-Afrika, kan enige persoon enige plek op aarde inskakel as die persoon nou net weet van die feit dat hy wel kan inskakel, hy of sy, en dan ook die webadres het namelijk www.netradiosa.co.za So, help ons, met die droom, droom saam met ons, droom saam met Jezus, vir sy droom, die droom wat hy het vir die kerk, dat die kerk by al die nazies op die aarde sal uitkom, met hierdie prachtige, wonderlijke, bemoedigende, goeie nies, van Jezus wat sy leven aan die kruis op Golgotha in Jerusalem afgeleid, so dat ek en jy die koninkryk, ...van God kan ingaan. So, baie welkom aan elkeen van julle wat ingeskakel is. Mag julle rustig verkeer rondom die woordverkondiging. En mag die gees van die Heere vir jou opnieuwt anraak en bemoedig wat jou behoefte dan ook al mag wees... Ons glo God weet van elke mens op aarde, hy weet ook van jou, weet van my, en hy wil ons graag bedien. Daarom wees rustig en ontspan, terwyl ons die Erediens begin door saam te bid. Kom ons bid saam,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 Ons gaan ook ons geloof in God belei As een mens een gelovige persoon is Sê die skrif van ons Met jou hart gloe jy En met jou mond belei jy Dit wat ons gloe moet ons ook belei En daarom het ons die voorrecht Om bijvoorbeeld ons geloof te belei In die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis Een van die oudste beleidnisse Wat terug dat teers man of meer 100 jaar na Christus en ons voorrecht dan om saam hier die woorde te belei as jy dit ken, doen dit saam as jy maar net wil luister en daar oor bepyns is dit ook heeltemaal in orde maar dit is vir ons belangrik vir al in die tyd waarin ons nou leef dat daar absolute dwalinge aan mense verkondig word in die naam van die kerk en ons moet waak daarteen, as ons nou nie weet wat die waarheid is nie, sal mens ook nie die leun erkennie. Ek glo in God die Vader die Almachtige, die Schipper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus sy enige gebore Seen, ons here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria,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 believe, we believe in Jesus, the Father's only Son, existing, uncreated, before time had begun. Sacrifice For sin Ons skrifleesing kom uit Matthäus Matthäus hoofstuk 3 Matthäus hoofstuk 3 Terwijl hy dan die skrif daar naderbring En ek net vir jou sê die thema van die boodskap Is hy doop met die heilige gees en met vuur Hy doop met die heilige gees en met vuur Ons skrifleesing dan uit Matthäus hoofstuk 3, ons lees vanaf verse 8 Johannes die dooper is hier bezig om mense te doop en hy is nou hier aan die woord en hy sê dra dan vruchte wat by die bekering pas en moet nie denk om by jylle te sê Ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hier die klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die baie leek ook alteen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekeering maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal jylle doop met die heilige gees, en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer door en deur skoon maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblislike vuur verbrand. Dit is tot so die Heere sê in sy woord sê in elkeen wat daarna luister en wat het ook in sy en in haar hart bewaar. Ek herhaal weer die thema in hier die laatste gedeelte wat ons gelees het. Hy doop met die Heilige Gees en met vuur. As inleiding wil ek vir jou noem dat die woord van God bevat die volledige raadsplan van God vir die mens saligheid. En hier die raadsplan van God ontvou volledig tussen die bladseie van die woord van die Heere. God wil dus nie hee, dat die mens in die duisternis moet wees nie. God wil nie hee, dat jy door mekaar moet wees nie, verward moet wees nie, onzeker moet wees nie. God wil hee, dat die ster in ons harte opgaan dat ons die verlichting kan ontvang van Godse raadsplan, so dat ons met zekerheid achterom kan aanstap. Hy wat ons geloof begin en wat ook die volleinder is van ons geloof, maar bus tussen hier die bladseie van Genesis tot by die boek openbaring, ontvou hier die jylle volledige raadsplan van God en dit is belangrik dat die mens sal kennis neem van die volledige raadsplan anders vervallen mens in atomisme dit is wanneer jy by klein dingetjies betrokke raak sonder dat jy die geheel kan sien dit is baie gevaarlik dit is verwarrend dit kan verwarring verwarrendskip in die mense denke mens moet dus die altyd weet van die volledige plan net as die illustratie gaan ek vir jou verwees na een skaakbord ek het een dag gesit toe Johannesburg nog, nog Johannesburg was, toe dit nog een prachtige, mooie, nekies ordentelike plek was waar een mens kon loop en sit, daar was een prachtige park, die Jobert park en in daar die park was daar een groot groot skaakbord met groot skaakstukke en dan was daar ook plek waar een mens kon sit en kyk so sit en afkyk op hier die skaakbord want kundige mense, mense wat nou die moed gehad het om skaak te speel in die openbaar tegen andere mense, het dan in die Etenstijd, so tussen 1 uur en 2 uur, daar gaan speel En daar was baie mense wat gaan sit en kyk het, wat nou skaak ken Ek het een dag daar gaan sit, maar toe weet ek nou niks van skaak af nie Ek het ongelukkig nooit op school skaak gespeel nie So ek het die bord nou so sit en kyk en hier die stikke wat op die boord is, en die bewegings wat hier die stikke maak, want dit het nie vir my sin gemaakt nie, dat hier een soort van skaakstik, soos die pionne, nou aan die voorste kant, miskien moet ek net vir jy sê hoe lyk like een skaak word, met sy stikke, en elke kant, daar is nou die wit kant en die zwart kant, en dan bestaan hier die stikke, vechters wat tegen mekaar staan heel aan die punte van die skaakbord en heel achterste rui was daar twee kastele en dan weer net langs die kastele beweeg ons na binnenkant toe is daar twee perde of ruiters en dan nog meer na binnenkant is daar twee lopers of dan um, biskoppe, so sommige mense dit noem en net langs hulle staan die koning en die koningin en reg voor hulle want dit is nou die achterste rij wat ek genoem het, net voor hulle, dit wil sê die tweede rij, staan vol van pionne, acht van hulle. En elkeen van hierdie skaakstukke, het een specifieke manier van beweging, jy kan nie maar net beweeg nie, hy, hy beweeg op een specifieke manier, en nou d ek nou, dit sit en kyk, en dit is nie vir my sin gemaakt nie, kon nie verstaan, hoekom, die ruiter op so'n snaakse manier beweeg en die lopers beweeg op hulle eie soort van manier wat nie vir my sin gemaakt, omdat ek net verstaan het nie en die pionne beweeg so'n blokkie, blokkie voor en toe maar hulle kan ook in passant beweeg en dan is daar rokeering net om vir jou so'n paar terme te geer en nou, omdat ek nou nie gewet het wat aangaan nie het niks sin gemaakt nie, so wat ek gedoen het is ek het onmiddellik in die bus geklim na die Johannesburgse bibliotheek gerei en daar gaan sit en lees Oorskaak En toe verstaan ek nou precies al die stikke wat op die bord is Elkens naam en elkens besonderse soort beweging wat hy kan uitvoer En toe ek dit weet hoe kon ek nou daar die spel gaan sit en geniet en kyk na die briljante bewegings van sommige van daar die persoon want jy moet een ander persoon skaak mat kry dat die koning nie meer verder kan beweeg as hy nie doodgemaak word nie want as hy nie kan beweeg nie uit die pad uit kan beweeg nie dan word hy dus doodgemaak en as die koning doodgemaak is is die hele spel verby Godse raadsplan moet die mens ook verstaan. Mens moet begryp waar oor alles gaan, waar begin dit en waar eindig dit en wat gebeur met die mens hier tussenin. Want nou moet jy verstaan mense, jy moet mooi luister vir my vir ochend. Ons het net een bybel, wat bestaan uit die oud testament en die nieuwe testament as ons aan die christelike geloof behoort, wat begin by Genesis en wat eindig by die boek openbaring, en dit bevat 66 verskillende boeke. Maar ons probleem waarmee ons sit en moet worstel is die feit dat daar 45.000 verskillende kerkgenootskappe bestaan, 45 duisend hoe kom is dit nou so opvallend en merkwaardig en hoe kom is dit nou van belang om dit te sê want ek praat nou nie van individuele kerkgebouwe op die aarde nie want dat is baie meer as dit ek praat van kerkgenootskappe wat met mekaar fundamenteel verskil oor die uitleg van hierdie een bybel wat ons het met 66 boeken By skaak het jy reels, daar spesifieke reels jy, mag nie die reels oortreen nie, jy kan nie verkeerde soort van skuiwe maak nie Ek het gesit en kyk daar hoe mense dinge doen wat jy nie mag doen nie Hoe hy die aandacht van die persoon nou aftrek, wat teen wie hy speel, dier sê daar maar een pion, een kant doet te skuif, maar aan die andere kant hier achterom vat hy een skaakstuk wat hy nie mag aanvat nie, en hy beweeg hom op een ander plek, want hy so in die moeilijkheid gewees het met daar die skuif. Dit is kroek, nee? Nou, ons kan nie dit met Gods woord doen nie. Ons mag nie, Petrus waarski ons, en sê dat daar mense is wat die skrif te verdraai, tot hulle eie verderf. Ons kan nie dit doen nie, ons mag nie Godse woord so interpreteer, dat dit nie meer sê wat God oorspronkelijk daarmee bedoel het nie. Nou sê ek vir jou weer, daar is 45.000 verskillende denominaties, een denominatie beteken kerk kerkgenootskap, so sê nie maar die baptiste kerk met wat een een kerkgenootskap is wat die oral in die wereld sal vind, en die methodiste kerk wat die oral in die wereld gaan vind. Dit is kerkgenootskap, maar daar is hier net die 2 wat ek nou genoem het, die daar is 45.000. En hoe kom is daar 45.000? Omdat daar 45.000 verskillende maniere is waarop mense die skrif uitleef. En ons weet nie, as die getal wat ek nou vir gegeet is, sêk is so 2 jaar gelede, was dit vastgesteld volgens statistiek. Dat mag baie meer wees nou. Kan nie denk aan die verwarring wat daar in mensese denken moet wees. As hulle luister op televisie, en jy luister vandag na 10 verskillende predikers van 10 verskillende denominaties, En dis 10 verskillende uitlegte van die skrif, subtiele verskille. Hoe gaan een mens aan die einde van die dag lyk? Hoe gaan jou denken lyk? Daarom gaan ek jou nooi en vir jou vraag. Kom luister, koop die tyd uit en luister na die volledige raadsplan van God. Wat ek nie vandag kan doen nie, mens kan dit nie in een sessie, in een preek sessie, daar die volledige raadsplan gee nie, ek kan dit net oorzichtelik doen, verochend met die, die boodskap, met die thema, Hy doop met die Heilige Gees, en met vuur nou moet een mens dit kan verstaan mens moet kan verstaan wat sê Johannes die dooper nou eindelijk as hy vir die mense wat rondom omstaan en hy hulle kla gedoop het vir hulle sê maar dat is nie die enigste doop wat daar is nie daar is iemand anders ek is nie eens waard om sy skoene achterom aan te dra nie hy is ook een dooper hy doop mense met die heilige gees en met Maar hoe moet ons dit nou, nou verstaan? Want daar is verskrikkelijk baie mense, kerkgenootskappe, wat verskillende maniere van uitleg het en wat die redes aangee oor waarom daar verskillende soort doope is en wat elke doop dan nou beteken. Ek wil dus begin en globaal met jou praat oor die aarde. Die mens is doelmatig uit die stof van die aarde geskapen. Nou wil mooi luister, wil hy moet hy die prentje mooi sien, en ek bid dat die geest van die Heere van ons in die oomlikke sal help, dat ons gedagtes nie sal wegdwaal nie, maar dat daar ook verlichting sal wees, so dat ons dit wat makkelijk verkeerd verstaan kan word dat ons dit helder en duidelik sal kyk en sien minstens hier die gedeelte van die raadsplan van God met een duidelike visie daarop Ek weer, die mens is doelmatig uit die stof van die aarde geskapen God het dit so beplan en ook, ook vir ons so gesê Die aarde was gemaakt en nou vat God van die grond van die aarde en hy skip die mens uit die aarde dat is rede daarvoor een baie, baie belangrike rede hoekom God die mens uit die stof van die aarde geformeer het mense, luister mooi vir my want die aardese geskiedenis loop parallel met die mens geskiedenis dit wat met die aarde gebeur gebeur ook met die mens, so jy moet die mens sien as een klein aardbolliekie omtrent Ek het al op een, op een stadium gesê hoe een mens die skrif moet verstaan, na my mening, as jy, as jy kyk na hierdie Russische poppies, waar een mens die buitenkans laag van die pop kan opmak en dan is daar net een kleiner beeld van die pop binnenkant en as jy daar die ene kie weer opmaak is daar weer een kleiner beeld van die specifieke pop en so het hulle omtrend 5, 6, 7 stadiums wat jy so kan opmaak dit is hoe Godse raadsplan ontvou want dit bly die heel tyd een boodskap dit is een geheel, van genesis tot by die boek openbaring is dit 1 1, 1 boodskap maar met hier die facette hier binnenkant soos hy ou met daar die verskillende laagies wat jy, waarin hy is so het ons hier die laagies wat ons sal moet penetreer om te sien hoe hier die boodskap ontvouw so, die mens is dus doelmatig uit die stof van die aarde geskip want die geskietenis van die aarde bevat ook die verhaal van die mens in een is. sin en nou kom ons kyk dan door die oog van Matthäus en Petrus hier die gedeelte wat ons gelees het uit Mattheus en dan ook uit 2 Petrus hoofstuk 3 gaan ons kyk uit nou 2 Petrus hoofstuk 3 weis op die geboorte van die aarde uit in door water en die uiteindelike veerdoop, wat ons ook met Johannes hoofdstuk 3 kan verbind, waar Jezus gesê het, as iemand nie geboor word uit water en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy luister weer, 2 Petrus 3, wees op die geboorte van die aarde, uit en dier water en die uiteindelike vier doop. Ek kom ons blaai na 2 Petrus toe, Peter om so direct daar te lees, en te kyk hoe Petrus dit aan ons daar stel. 2 2 Petrus, Hoofdstuk 3, luister bykie mooi wat sê, Petrus hier oor die wederkoms van die here. Hy sê, dit is reeds die tweede brief geliefdes wat ek aan julle skryf, albei, in albei wil ek door herinnering julle suivere gesintheid opwek. Hy sê, ek wil julle herinner aan sekere dinge en daarmee help dat die beter verstaan so dat die woorde kan onthou wat door die heilige profete tevore gespreek is en die gebod van ons apostels van die Heere en Verlosser. Dit moet jy vooral weet dat daar in die einde van die dag spotter sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê nou maar waar is die belofte van sy wederkomst? Ons sê nou niks nie, alles blij die selwe want vanaf die vaders ontslaap het bly alles soos dit was van die begin van die skepping af daar geen verandering nie sê hulle. waar is die wederkomst dan sê Petrus want moedswillig vergeet hulle dat daar lang al af van lang al af jemele was en aarde wat uit water en door water ontstaan het door die woord van God Sien verwees hy nou hierna die Ontstaan van die aarde Soos wat ons dit in Genesis aantref Daar was water En uit hier die water Het God scheiding gemaakt So die aarde kan Gebore word Ek Hoop jy kan dit sien Luister weer mooi dan Na Petrus Hy sê Want moedswillig vergeet hulle Dat daar van lankel af himmele was en aarde wat uit water en door water ontstaan het door die woord van God so die aarde het geboorte gehad uit water nou kom is het nou belangrijk dat ek dit nou vir jou sê uit water gaan jou herinner net aan Jezus wat gepraat het van een wedergeboorte wat moet plaasvind en toe Nicodemus dit nie verstaan nie, Jezus gepraat van twee geboortes namelijk uit water en uit gees. Een mens ontwikkel binnen in die vrug water van jou moeder, in die skoot van jou moeder, en dan breek die water en dan word jy gebore. Dit is jou eerste geboorte nou sê nou daar in genesis die eerste geboorte van die aarde uit water, soos wat Petrus dit hier aan ons verduidelik, en sê, want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lang al af hemel was en aarde, wat uit water en door water ontstaan het, ok, so hy is nou met my ne, so net so met jou geboorte, jy is ook uit water geboore soos wat Jezus dit daar in Johannes 3 stel as een mens nie, uit water en dan ook later uit geest geboore is nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. So noodwendig, na analogie van die aarde wat uit water geboore is, so moes die mens ook uit water geboore gewees het, jou eerste geboorte wat plaasgevind het. Maar luister nou net bieke verder, waardeur die toenmalige wereld, daar die eerste geboorte nee, van die wereld, waardeur die toenmalige wereld, met water oor is en vergaan het Toen alweer een nieuwe geboorte plaas gevind nie daar vanoog was dit weer water die hele waters al die waters wat daar beskikbaar was het die hele aarde oordek en het die aarde weer na vore gekom dus hoekom die boot waarop Hulle en sy familie was weer kon land, want die aarde het weer bloot geraakt, het weer gebore, een nieuwe geboorte, nou hoekom moest die aarde toe nou weer bedek word met water, mense dit is waarom ek en jy gedood moet word, want ons was ons nou die eerste keer met ons natuurlijke geboorte, is ons uit water geboore. En nou na analogie van die aarde, wat weer een keer met water oordek moes word, om geboore te word, so word die mens dan ook weer eens gedoop. Ek hoop jy verstaan dit Want ek gaan dan weer terug na Matthäus hoofdstuk 3 Johannes die dooper het mense gedoop En hy het vir hulle gesê bekeer jylle van die koninkryk van die hemel het nabij gekom en nou Johannes het drag wat hy gedraad word dan verder vir aan ons bespreek en dan kom hier mense wat dierom gedoop is met beleidings van hulle sondes en dan is dit een nieuwe lewe so het ek en jy ook so'n getuin is. Van ons eerste geboorte, daarvan het ons een bewys, dit is ons geboortesertifikaat, dit is op daar die certificaat aangebreek, dat ek een wettige bewoner is van hierdie aarde, ek is wettig hier geboore, soos wat Jezus dit gestel het in Johannes hoofstuk 3, as o mens nie geboore word uit water, en uit geest nie kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Misschien moet ek het maar net ook weer lees in Johannes hoofdstuk 3, dat dit nou nie maar net my woorde hier is nie. Jezus antwoord en sê voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus het nou nie verstaan nie, hy vraag hoe kan die mens as oud is weergebore word, hy kan toch die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en geboore word nie, en Jezus antwoord voor waar, ek sê vir jou, as iemand nie gebo, geboore word uit water en geest nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou weet jy wat hy daar nou weer terug na Genesis toe, die waters het die hele aarde oordek, en God het scheiding gemaakt, en die droge grond het sigbaar geword, en die gees van die Heere het gebroei, daar die woorde wat in die Hebreeuwse tekst staan, is die woord miragif het, wat ons vertaal het soms met die geest het gesweef, op die aarde, maar sommige ander vertalings het het, recht vertaal, namelijk gebroei, die geest van die Heere het gebroei oor die aarde, Nou wat betekent dit nou? Dit betekent die skippend, God is skippend bezig, jy weet my so nou as een hoener op eier sit en broei, wat gebeur daar? Daar is leven wat daarna na vore kom, die skippend. So eerstens uit water geboore, en dan die gees van die Heere wat skippend werk, want het was chaoties, en Godse geest het hier die uitgebroei as het ware. So kom ons kyk dan nou weer na die mens en sy wedergeboorte sal jy onthou dat Jezus vir sy disciples wat nou die kerk is nadat hulle allemaal gedoop is in water het hy hulle gevra om te gaan wacht in Jerusalem. In handelinge hoofstuk 1 Sê Jezus vir sy disciples, Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang van hierdie dag af nie. en die wat by elkaar was, het gevra, gaan u in hierdie tyd die koning van Isra, koninkryk van Israël weer opbrug, en die antwoord hy sê, dit is nie vir julle gegee om die tyde en die geleentede te weet, wat die vader door sy mag bepaal het, hy sê, maar julle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor julle kom, nou nou hulle is, natuurlijk gedoop, net soos die aarde eerste keer, en die tweede keer, so wat jy weet nie, van vanoog, so is hulle ook gebore uit water, natuurlijke geboorte, hulle is ook gedoop, soos wat Jezus gedoop is, en nou sê Jezus vir hulle, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die heilige geest gedoop word nie lang na hierdie dag nie, Nou, jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees in Jeruzalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde Sien jy wat het gebeur, die kerk is geboore die kerk is gedoop maar nou is daar hier die vier doop nie die vier doop nie skies toch die Heilige Gees om gedoop te word met die Heilige Gees het op pingster dag gebeur en so die Heere Jezus vir hulle gesê gaan wacht in Jerusalem totdat julle hier die belofte van die Vader sal ontvang dit is die, die geestdoop van die aarde want die Heilige Geest was nog nie uitgestort voor daar die tyd neem want jy moet een mooi preenkie net kyk daar was een groep mense die jode wat kerk gehou het, as ek die woord kerk nou anachronistisch kan gebruik, was nog nie kerk nie, dit was moest dan nou nie synagoge in die tempel. En hulle was veronderstel om die, die draars te wees van die koninkryk in die wereld in te vat. Maar hulle het begin om te fouteer, groot groot foute te maak verskrikkelike misinterpretaties van die skrif, die hele skrif verdraai as het ware, so dat Jezus in, in die synnagoge gestaan in Nazareth en, en preek uit die woord uit, en daar die mens koppe was al so geswaai, dat hulle Jezus uitsmuit uit die synnagoge, en om wou doodmaak, oor wie die hele ganse skrif gaan, Hy is nie thuis in sy eie sinnig oog Daarom het die Heere dit weggeneem van hulle en het aan die kerk gegeen hier die opdracht. En vir daar die, daar die rede is die kerk geboore, hier die water doop. En om die werk te kan doen, moes hulle wacht vir die gees doop, dat hulle kracht sal ontvang om die dinge te doen. Mensen, ek en jy het groot verantwoordelik jyde hier op hierdie aarde, om dit wat die jode nooit gedoen het nie, om dit te doen, as die kerk, soos wat het in Myga aan hulle oorgedra was en geprofiteer was, om ek lees dit net vannig, en aan die einde van die dagen sal die berg, van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge en verhewe wees boer die hevels en die volke sal daarin toestroom en baie nasie sal heen gaan en sê kom laat ons optrek na die berg van die Heere en na die huis van God die God van Jacob dat hy ons in sy wee kan leer en ons in die paie kan wandel want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Heere uit Jerusalem Dit moes gebeur het. Mensen moes gestroom het na Jerusalem, vanuit die hele wereld so toe. Maar hierdie taak is nou gegee aan die kerk. Die kerk moet dit doen. Dit is van hulle weggeneem. Daar die voorrecht en is aan die kerk gegee hulle het gefaal daarin die jode en my liewe boete en so sê ek en jy het die verantwoordelikheid nou om hier die woord van God te verkondig ons moet daarmee angaan voordat die laaste doop aanbreek, die vier doop dit wat ons van gelees het In 2 Petrus 3 Kom ons kyk net weer daar Voordat hier die tyd aanbreek in 2 Petrus 3 Moetswillig vergeet hulle dat daar van lang al af Himmel was en aarde wat uit water en deur water ontstaan het Deur die woord waar deur die toenmalige wereld met water oor stroom en vergaan het maar die teenswoordige jemmele en aarde is door die selfde woord as sy skat weggelee en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelike mense sien die aarde gaan verbrand en die goddelose mense saam met die aarde want omdou dis alles wat met die aarde gebeur moet met die mens gebeur daarom as jy gedoop is met water vraag toch asjeblief vir die Heere om jy te doop met sy heilige gees so dat jy gereed kan wees om die dinge te doen wat ons veronderstel is om te doen en na die doping die uitstorting van die heilige gees is die kerk die hele wereld in en het, het begin by Paulus, die apostel Paulus wat manne leen begin het in die hele klein asie, die destijdse bestaande klein asie in is en kerke gestig het en die woord begin verkondig het, en so het die kerk verspreid totdat hy vandag dwars oor die hele ganse wereld verspreid is. Die taak wat gegee is aan die jode, en wat van hulle weggeneem is, is aan my en jou gegee. Daarom hier die verskrikkelike voorrecht wat ons vandag hiermee het. Ons sit hier met een instrument, met een manier, hier die internet radio waarmee ons die woord van God kan verkondig en al sit ek hier in Ayrini in Pretoria in Suid-Afrika word hier die golwe gedra door God sy beskikking van radiogolwe en die manier hoe hier die internet werk so dit op enige plek op aarde gehoor kan word. Soos wat Paulus dit in Romeine 10 verduidelik Iemand moet hoor En hy moet hoor oor die woord van God Hy moet hoor oor Jezus En daar moet iemand wees wat dit preek En iemand moet gestuur word om dit te doen Nou ek en jy is allemaal gestuur dis Ons kan mekaar help in hierdie verband Om mense te bring Om mense te nooi Die makkelijkste taak wat ek en jy het is om vir hulle te sê skakel in 10 uur zondagochtend by www.netradiosa.co.za en daar moet jy al klaar groot verantwoordelijkheid van jou skouwers af want jy kan mense nie dwing om dit te doen nie maar ons moet dit minstens net oordra dit wat ons glo moet ons ook belei dit wat ons met ons hart glo moet ons met ons mond belei En as een mens nie, nog nie gedoop is met die Heilige Geest nie, het jy nog nie kracht nie, dan is jy krachteloos. En wil ek gebruik maak van die geleendheid dat ek om daar oor te praat meer oor dan die dooping met die Heilige Geest. En as jy nog nie gedoop is met die Heilige Geest nie, hoop ek dat die Heere van my die geleendheid sal skenk om vir jou dan in die Geest die hande op te lewe en vir jou te bid vir die vervulling met die Heilige Gees, so dat ons kracht kan hee om te doen, dit wat ons veronderstel is om te doen, voordat hy die groot, groot dag van die vuurdoop, aanbreek Amen. Ek vertrou dat hier die woord met jou gepraat het, want dit is Godse woord, as dit met jou gepraat het, as dit jou siel geroer het, wil ek jou vraag om daar oor te bepeins en vir die Heere te vraag, hoekom het hy nou eindelijk hier die boodskap aan jou ook oorgedra, hoekom moes jy een luisteraar wees, om daarna te luister, en dan, vanavond weer in te skakel, en elke ander dag, tydens oordenking, is ek bezig om die woord van God te oordink stelselmatig systematies onder die leiding van die geest van die Heere specifiek vir die tyd waarin ons ons nou bevind ek gaan nou die sien van die Heere oor jou uitspreek maar dan wil ek net na die tyd ietsie sê mag die liefde van God onze Vader en die barmhartigheid van Jezus Christus sy Seun, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees nou, en totdat Jezus Christus weerkom. Amen. Nou van middag, dv, as daar in middag gaan wees, as die Heere vertoef om te kom, Om 16 eur, dit wil sê 4 eur Zuid-Afrikaanse tyd, ek ek uit die boek van Gideon Joubert, die groot gedachte waar hy oor die kosmologie praat, die skipping in wetenskapelike termen, maar so duidelik dat die mens dit vloeiend kan luister en kan volg in die Afrikaanse taal, waarvoor hy ook een prijs uh, verdien het met daar die prachtige mooie boek van ons. Daaruit doen ek die voorlezing Vermiddag om 16 uur, 4 uur. En om 7 uur, 19 uur Zuid-Afrikaanse tyd, het ons Weer Ons program Stem van hoop Waar ons weer die woord van God Oordink, maar as daar gebedsversoeken is Wil ons graag, tydens daar Die geleentheid Graag een stem van hoop wees Ook vir mense wat hulle self in nood bevind soos wat ons weer hier in Zuid-Afrika, baie mense lei onder geweldige droogtes en wat ons dan ook daarvoor bid, maar dit is nie al waar voor ons bid nie, daar is baie ander versoeken en gebedsversoeken wat ons graag aan aandag wil gee. En daarmee gaan ek jou nou groet, Ag ja, 'n vreugtevolle res van die dag van hierdie Sondag geniet in die teenwoordigheid van ons Here Jezus Christus. Shalom. Heaven, sweet refrain I had never felt the peace That would come with raging storms All my good times in this life Had been in vain weekly, come and follow me today, up to that mountain, where my love can make you whole.